hoinjes wat net aan ho pla An ho pla aan ho pla Hoinjes is en ho pla al weer La die hele dag deur Je ka kies ismoss ver hulle bang ver hulle bang ver hulle bang Die ka kies is smos ver hulle bang want die honinjes wol hulle bang. Hondjes wat net aanhoog blab Aanhoog blab Aanhoog blab Hondjes is hondjes en ons blab weer Lach die hele dag duur Ja hulle vol al die haasies ja Die haasies ja Die haasies ja Ja hulle vol al die haasies ja Ja dat doen hulle al te graag hondjies is hondjies wat net Anno Blaf sê, groep 2 daar vir ons, vir, wat ons program vir ons inleid. Baie welkom aan allemaal wat ingeskakel is en dankie ook daarvoor. Laas week in program nummer 3 het ons oor een van die meest energieke honderrasse gesels waar hulle vandaan kom, paar pluspunte vir hulle en dan ook negatieve en negatieve na dinge en dan uh, ook wat jy moet verwag as jy jou Jack Russell sou aanskaf. Hierdie week beweeg ons na die worsond, dasoend, soos hy bekend is. En amal wat jy het, weet natuurlijk reeds van die uh, gate waar die hele ervolk gegrouw is en ook die sensitieve aard van die rugwerwels wat leidskreef, fragile, handle with care. Ok, uh, voor ons dan uh, inleiding tot die woordsoentje het, kom ons luister eers sommer na Blackmore's Night en hulle doen vir ons andere Violet Moon. Ander Violet Moon, daar van Black Moos Night, die Orrel, is baie prominent daar so in die middel van die Likkie. Nou, die Worshond is honderde jare gelere in Duitsland geteel om dasies te jaag. Nou, die Dash die Dash beteken dasie en hond natuurlijk hond. Die drie variëteite, Worshond, Glad, Draad, en in Engels praat hulle van Weiree, die langbedekte, het op die uh, verskillende tye ontstaan. Die glarre was die eerste en het ontstaan uit die mengsel van een uh, miniatuur Franse pointer en uh, pincher. Die ras kom ook in twee grootes voor, standaard en miniatuur, met die uh, standaard die oorspronkelike groote natuurlijk. Die voorzond het kort sterk bene wat uh, die hond in staat stel om prooi uit te grawe en in gate in te gaan. Groter weergaves in die ras is gebruik om takbok of jakkelse te jaag of te jaag dan. Ek glo nie een uh, woorshondje sal een takbok kan vang nie. Klein woorshonde is geteel vir jaghase en dasies. Die ras steeds vir jacht gebruik hoofdzakelik in Europa maar in Noord-Amerika is die hond gewoonlijke familie troteldeer in werkelijkheid is dit een van die gewildste AKC rasse. Nou AKC is natuurlijk American Kennel Club rasse honde. Worshonde kom in indrukwekkende verscheidenheid groottes jasse en kleren voor. Ek sien die nietste is so witterig witterige lichtbrein en zwart kolle, hier weet hy uh, uh, so gespikkeld. Dit is die nietste wat die mens uh, op die mark krijg sal ek sê, uh, wat uit die fabriek uitkom. Uh, da, daar is standaard woorswonde, die grootste en miniatuur woorswonde en selfs tweener woorswonde nie amtelike term wat uh, gebruik word van DVD wat tussen standaard en minies inpas. Daar is kort haar, gladde, langer en draad haar, worstonde. Die mees algemene kleren is rooibrain of swart met een paar breinmerke, maar die kleren en patroone is uh, uh, uh, uh, in baie kleren woontlik. Okay, Terwijl die hy insink, onderbreek ons gauw, weer eens met een likkie en hierdie keer luister ons na Brandy Carly en natuurlijk man Dit is The Story. As haar naam genoem word, moet het The Story wees. En dit is een gunsteling van my. Ons luister gauw. no one to tell them to it's true I was made for you I climbed across the mountain tis a <tries> Brandy Kala wok, een van my baie uh, groot ginslinge en uh, so emosievol vertel uh, Brandy Kala daar vir ons haar story. Terug by die woordsoendjie. Al is hulle helder en slim, doen woordsoende dinge graag op hulle eie manier. Met ander woorde, hulle is koppig. Vroelike lof en lekker na je moet vrylik aangebied word want woorsies is trotse klein hoentjies en uh, hulle kan geweld weerstaan. Hulle word geirriteerd as hulle te ver gedrukt word en hulle kan verdedigend reageer. Uh, dit beteken hulle kan grom of aanval as hulle hard aanteer of geterg word. Ander gedragsprobleme, wel uh, die jag en tonnelinstincte, van die worshonde kan daartoe lei, dat gate in die tuin gegrawe word. En die huisopleiding kan ook stadig verloop, aangezien die worshonde nie, nie baie van kouwe of nat weer hou en buiten wil gaan nie. Een onderdak poikie word aanbeveel, indien dit moendlik is. Oor die algemeen is miniatuurworshonde meer actief as die groter standaardworsonde. Vergelijking van die rasse, as ons die drie rasse wat ek genoem het, kom ons vergelijkt hulle. Die Wirehead, Dashoons, is geneig om die energiekste, die ondeenste en die hardnekkigste te wees. Uh, dis wa, uh, waarschijnlijk voorspreidend uit die sterk terrier erfenis wat daar in hulle is. Die langharige worshond is geneig om die stilste en soetste en te wees uh, en dit is waarschijnlijk voorspreidend uit die spaniel erfenis wat daar in hulle bloed is. Glade worshonde is die beste om hulle self aan een persoon te hek en is dikwils afseidiger met vreemdelingen. Maar onthou, dit is net algemeenhede, nie die norm nie wat ek daar genoem het. Ok, ons beweeg aan met Mexican Girl van Smokey, voor ons met die wals ontaam gaan. Hier gaan hy. Monita came to last night, and she cried over and over. Ooh, Daddy, I love you, you know, when I think it's the moonlight She looked so fine, well, she looked all right And she moaned, ooh, Daddy, move over Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight of in Hulle het gesing van hulle Mexican Girl Die woorzond is neskierig levendig, charmant en uh, dapper en is soortgelijk aan terrier in sy eise om alles te onderzoek en te bevraag teken Hierdie komische nar speelt graag speelikies en het uh, goeie sin vir hymoor Hy is sy loyale klein hoentje baie geheg aan sy gesin en hy geloof vast dat slaap onder die komberse in die worshondse handvest geskrywe staan en uh, as wet. <lacht> worshonde lok toegeweide volgelinge wat het nooit sal oorweeg om enige ander ras uh, aan te hou nie. Inderdaad word honder ook gereeld, worshonde, ook gereeld in paar aangehou wat uh, ei ook okay ei is met hulle, aangezien hulle geniet om met ander wienerhonde, uh, ander woordzonde saam te leef. Hulle is geluk, gewoonlik uh, ook uh, goed met ander gesinsdieren, alhoewel hulle jaloers kan wees as hulle uh, aandag wil hee en as hulle speelgoed besit. Uh, ja, mens moet nie beter as hulle uh, besitlik raak oor enige van hulle toys nie. Jy moet die uh, eerste tekens van elusie of besitlikheid degelijk stop. Dit uh, is so dat dit nie een slechtige gewoonte raak by hulle nie. Alhoewel die worstond wonderlijke huishond is, het hy sy uh, dagelikse wandeling en baie geselskap nodig. Eensamheid lei tot een uh, oormatige geblaf en natuurlijk gategrawe wat de uh, woors eienaars te bewis is van. Je sal ook sy skerp aanhoudende houdende blaf hoor as mense naderkom, want die meeste woorshonde is waaksame honde, uh, wat nie vriendelik is met vreemdelinge, wat in die area binnendring nie, je moet weer eens tekens van achterdog spoedig beëindig, uh, so dat het nie obses, uh, obsessief en irritatie kan worde, nou die wat hulle sê, die meeste woorshonde is waaksame honde, uh, kon het nou nie resist om uh, Jans Pies in te gooi waar hy praat oor waaksam die hond nie, kom ons luister gauw en lach saam met hom Ek en een oude vriend daar uit die Kaukufeldse wereld in Suidwest gesels nou die dag leeuw stories, uh, hy vertel my van een merkwaardige hond wat hy gehaad het Die hond sy naam was waaksaam Hy sê maar nou dit met die hond gegaan soos met partij mense en dis laat hulle kleintijd hulle name kry voordat die mens nog weet waarvoor hulle uitgeknip is want dan kry jy Churchill se en so en as jy die verkiesing vraag wie sy kandidaat dan sê nie hy het een gehaad, maar is nou uit tussen hulle of sy naam is Napoleon of de Wet na sy naaste wat hy aan die front kom wanneer hy na boks boksgevecht kyk Of die meisje kind sy naam Sophia Lorn in as sy groot is dan trouw sy net eenmaal Hy sê en so moes die waaksaam sy naam eindlik slaap saam gewees het Maar behalwe slaap het hy daarom nog een aaner liefde gehad En dit was om klippe te ja is jy dit gooi En jy kon vir hom niks beters doen as om 'n klip te gooi in dan haal hy en dan, dan haal hy die klip en dan bring hy hom terug En jy toch net weer moet gooi dat die speler en nie moet ophou nie Hy sê, en daar kon jy daar mee aanhou. En in die tyd wat waaksam op sy stikke was met die klip achter na hollerij, toe kom daar weer 'n kolomp leeuws in en hulle kon maak hulle hoofdkwartier daar op sy plaas. En die boere van die omgeving kom trek daar saam met alle hulle honde, en een morgen vroeg toe spring hulle van die huis aan weg en sy sien sê, pa moet ons vir waaksaam op probeer saamvat hy sê, ja, waaksaam moet ook saam en mens weet nooit waar vir kordaat stik uidelk aanvang is tussen die leeuws beland nie en hulle is daar weg in die richting waar die leeuws gebril het die kerel sê en na soe rukkie toe begin kry die honde die leeuw reek hy sê en daar het hy die morgen gesien hoe beskuie tot selfs die dapperste hond kan word as hy in die omgeving van die groottes kom. Hy sê, want die hond loop staan daar waar hy die reek kry dood, stil in hy hier hiervoor om op die grond, en hy rek die kant toe en hy rek synt toe, hy is eindelijk bang hy val om, as hy rek lyk het, hy is bang hy druk sy neus teen een warm koel, en hulle haare staan oorrent hulle lyk omgekeerde skroopbarsels en as die honne so daar rond beweeg, as hulle dan nou nog beweging en een versitte voet, dan doen hy dit op ’n manier, la jy sal sweerhuis bang uit trappe landmijn af In hulle het hulle ster te geknip, la die punte onder hulle baarse sit en hulle voorbeene vas omtrendt. Hy sê en as hulle dan nou op a plek kom waar die reek baie skerp is vir al so teen een graspol Hy sê dan vat die hond die gras stingel onder En dan loop hy so met hom op met die neus Dan met die linker, dan met die rechter neusgat Tot boel by die saad en daar draai hy om en dan ruik hy vir hom afweer tot onder En sy onderkom en vat hy een anderhalem En hy sê op 'n plek kom waar die reek nou soos laat het smaak of die leeuw daar ingetrek het dan ruik hy vir hom daar, of die leeuw wil daar uit die grasaalimpie uit uitruik. Die kerel sê en hulle sê toe daar, dit sê nou nie help om die honde te wil verder nie, hulle sê nou maar bietjie selfspoors nie. En hulle het net so een eindjie geloop, hulle sê daar sy leeuws en hulle schiet, en hulle schiet ie o mannetjie raak, en die hol so dere laag te kien, en op die laag tussen ander kant daar raak hy net weg te die gras. Toe weet hulle het nou geval, maar hy is nou gekwes of dood, en hulle loop een eendje hulle gaan staan daar en wonderboe wonder kom jy honde by maar toes die leeuw reek nou baie kwaier hy sê toes het nou nog al die tyd geknypte sterte aan hare en ruiker en al syn honde drip so lig weg daar laas hy sê maar hulle kry geen hond so ver om nader te gaan na die plek toe waar die mannetje geval het nie Die kerls sê, en dis daar met die sakkelerie om my honde voorn toe te kry, let het hom byval van waaksam. En hy sê vir die ander kerels, mense, maar ek het die heel more dan nou nog nie my hond gesien nie. En hy roep en hy kyk, en daar sien hulle vir waaksam van achteraf aangestap kom, tot hy aan die heel leeuw jachter hy geen erg nie hy probeer net die koers van die jachters en die andere honde hou, dat hy daarom nie te erg verdwaal nie. En die kerel wacht tot hy naby is, en hy sê waaksam en hy buk, en hy soek na een klip. Hy sê maar toe hy buk te kom daar leven en waaksam, hy sê en toe hy die klip optel toe wil waaksam uit sy vel spring, hy sê toe hy ooraal toe hol waaksam al, en toe die klip trekt, toe het waaksam net so skyns, in die lucht opgekeek, dat hy kan sien in waterkoers die klip precies gaan, dat hy kan aanpassing maak. Die man sê en hy gooi in baie moeie neetjes net daar waar die leeuw weggeraak het. Een waaksame hartloop, Maar nou is die gras hoog, het staan syke banken, banken, hy sê, en hy raak waakzaam so weg in die gras, en hy gee so een hoge hal, dan kom hy boe uit, en as hy sy weer weg, en dus kan die laatste bankgras raak waakzaam weer weg, en hy maak die spring en hy gaan boe oor die bank gras Hy sê, en daar het waakzaam net weggeraak, hy sê, toe skiet hy daarvanaf vanaf rechtuit in die lucht en op, laat hy daar hang soos een springbok wat pronk, hy sê maar, toe het al klaar omgedraai toe kyk sy gezicht al duskant toe, hy sê en waaksam het nog so gehang, toe begin male al met sy poot om te haardloop, hy sê dit moes vir waaksam die bitterste ding se sy hele leven gewees het, laat hy op daar die sekere plek nog weer moes afgrond toe, om die grootste vastrap vir die langste sprong van sy lewe te kom maak. Hy sê, en waakzaam daarom tot op die grond gekom, hy sê, maar toe hoor jy net gras en takke kraak en hier kom waakzaam. Hy sê, al waakzaam sy haare recht opgestaan het, weet jy nie, maar toe hy daar by hulle voorby kom, hy sê, toe le als plat, hy is in die van sy neuse punt tot op sy stertse punt. Hy sê, maar die hond moes sy as en skoen weggeskrik het en sy teel heel toe, want toe hy doer loop op pad terug huis toe, toe kry hy eers vir die eerste en ook vir die laaste mal net een tjou uit. Hy sê, en vant toe af het waaksam net by die huis gebleid, hy het nooit weer uit die huiskamp gekry nie. Hy sê, en achter een klip aan het hy ook nie weer gehaard loop nie, het die levenslange wantrouwe in omgaat. Ek sê vir hom man weet, dis nie net wat die naam betref, wat die waaksaam hond nese mens is nie. Ek sê, het lyk vir my ek erken in hom nog iets van partij van ons mense. En dis laat hulle tot onder die grootste gevaar elkeen nog al die tyd net achter sy eie dingetje aanhol, salig onbewus van wat al die tyd aan die gang is. En as soe ou onverwaags op die gevaar afkom, is tot sy tjank daarmee jyn. En dan ken hy net een pad huis toe en partij andere hoem toe. En uit vrees vir die skrik, sluit syke ouwe. Waarheid en raarheid, ja, van Jan Spies, vertel hy van ons, vir ons van die hond, wat sy naam waaksam was. Soe... <laughs> Wees seker, jy ken jy hondse persoonlikheid Voordat jy hom een naam gee Nou, hulle sê Worshond is Een waaksame uh, Onder ras uh, uh, Kom ons luister gau Na Enrique Iglesias En hy singt by Lamos uh, Net voor ons aangaan Met die Worshondse story Lekker luister with the dis en by l'amour. En ja, hy's 'n hartebreker van ouds. Uh dink sy pa ook en nee, wat was sy pa nou geweest? Ignatius, maar in elk geval. Hy was ook de hartebreker geweest. Nou ons gaan aan met die worswendjie. Ons het nou gepraat van die drie soorte. Nou al drie soorte wors die gladde, die draad en die lang bedekte kom voor in twee grootes standaard in miniatuur eh uh, soos ons gesê het. Miniatuur is nie aparte eh uh, alkies alkasie klasifisering nie. Klasifikasie. Klasifikasie. Uh, eh nie, maar ding meer in die afdeling vir 5 kilogram en onder en die gewig van die standaard is gewoonlik tussen 7 en 15 kilogram. Daar is geen hoogte standaard vir worshonde nie, maar hulle is gewoonlik minder as 9 cm hoog. Al drie soort is bekend vir hulle lang rug en kort gespierde bene, wat die uh, onvleiende bijname, sausage of worsbroetje of uh, ja, hotdog of wat ook al verklaar. Hulle het uh, ook een lang snoed en lang oore en een stert wat in lijn, met die rug gedra word. Die jas van die washond kan in skakerings van rooi, zwart, chokolade, wit of grys wees. Sommige het breinmerke of is gevlek of gespikkeld en die dashoond of washond dan leef ongeveer 12 tot 15 jaar. Hulle persoonlijkheid Ondanks hulle, groot honde, uh, uh, hulle groote staan worsthonde bekend vir hulle moedige aard en selfs al uh, wort hulle bedreigd dier dier wat baie groter as hulle is, sal hulle hulle aanvat. Sommige is agressief teenoor vreemdelinge en ander honde. As gesinshonde is worsthonde loyale metgezelle en goeie waghonde. Hulle is ook goed met kinders, as hulle goed behandel word. Dit moet ek bysê. Uh hy kan baie baie vinnig draai. As hy uh, maar as hy eers uh, vriende geword het met die kinders dan is hy uh, vriend. Dan kan hulle maar maak wat hulle wil. <laughs> hulle kan dan op seë reg ry. Nee, nee, moenie, moenie. Uh hulle kan selfs moeilik wees om op te uh, om op te lê. The Soul Star Symphones My Happiness. Evening shadows make me blue When each weary day is through How I long to be with you my It seems have gone by since we shared our dreams But I as long as I'm with you, my happiness, a million years it seems, have gone by since we shared our dreams, but I hope as long as I'm with you. My happiness Oh, my happiness Oh, my happiness stem van Lucille Star met My Happiness Sommige liefhebbers van woordshonde sê dat er verskillende persoonlijkheidsvariaties is tussen die verskillende soorte, by voorbeeld die langjaas woordshond, na bewering kalmer is die glade variëteit en die draadjaas woordshond is meer uitdagend en narachtig woordshonde is jachters Uh, hulle as asjachters geteel en dis uh, is het geen verrassing dat hulle baie graag grawe nie. Sommige van hulle is blafers en in een opname is woorshonde hoog op die punt van vernietigende honde beskryf. As jy jou hond wil hee wat in verskillende grootes en verskillende jasse en kleren voorkom, right? komis en onderhoudend is, loyaal aan sy gesin is, slechts matige oefening nodig het, een uiwerige waghond uitmaak, goed is met ander gesinsdieren, vooral ander worshonde, gewoonlik een lang lewe het, dan is een worsie miskien die rechte hond vir jou. As jy nie hond wil hee wat hardkoppig is nie, Is die grimmigheid teenoor vreemde honde vir al groter honde? Jaag en jaag, instinkte teenoor eekorings en dasies en voels enzovoorts. Berichte probleme met huisopleiding. Domestications, soos hy in Engels sê. Potentiaal vir oormatige geblaf, potentiaal om gate te grave oormatige achterdog teen oor vreemdelinge, wanneer hulle nie behoorlik gesocialiseer word nie, besorg tyd oor ernstige riggraad probleme, wat een uit elke vier woorsonde teister en verlamming tot gevolg gaan hee. Nou luister, daai is a baie belangrike punt, uh, hy moet nie is van mebels op en afspring nie, hy moet so ge, gepiep word, oor uh, maak die saak wat hulle sê, of wat hy wil doen nie, een uit elke vier woorshonde word getuister met verlamming. Dan is een woorshond miskien nie die rechte hond vir jou nie. Een, ongedacht, een ongedachte dat erfenis van temperament minder voorspelbaar is as die erfenis van fysische eigenskap soos groote of vergieting. Een vergieting is natuurlijk hoe een hond sy hare verloor. Temperament en gedrag word ook gevormd door opvoeding en opleiding. Blackbird is a tern lamb. Sy sê, from the bottom of my heart. That fireworks cannot explain Let's take the time now and think it through Or we throw it all the way There's nothing sweeter when you call my name We spend forever on the phone You understand me like nobody And with you always feels like home From the bottom waarom in my hart uit die diepte van my soel, sê ek kan een paar negatieve eigenskap vir my dier een volwassen hond uit die diureskeiling of reddingsgroep te kies. Met een volwassen hond kan jy makkelijk sien wat jy krij. Jy weet, baie volwassen honde het al reeds bewys of hulle die negatieve eigenskap het of uh, wel het of nie. As jy een hondje wil hee, Uh, dit is, dit sê ek nou uh, uh, as jy een klein hoentje wil hee kan jy die negatieve eigenskap vir my door die rechte teler en die rechte hoentje te kies. Ongelukkig kan jy gewoonlik nie sien of een kleiner hoentje temperament of gezondheidsprobleme het geërf het nie, en uh, totdat hy jy na groot is. Maar, uh, meer eigenskap en uh, van woordshonde Uh, as ek volsmond uh, oorweeg, sal ek uh, meeste bekommerd wees oor die volgende. Ek sal worry, as hy aanhoud blaf, is het moeilijk, as hy ees in die gewoonte is, om die gewoonte af te leer. Volsonde is baie waaksam, daar kom het alweer door, en diksels uh, uh, te vinnig om alarm te maak, by elke nieuwe sig en geluid. Hulle moet even vinnig is om hulle te stop. Dit is nie een werfhond wat onder speciale toesig buiten gelaat kan word nie. Uit die verstand van sy eie washonde is vrydenkers. Die sterk ingesteldheid wat hulle geskik maak om ongediertes dood te maak kan jy frustreer as jy hy hulle enig iets probeer leer. Dit kan manipulerend wees en sommige uh, uh, sommige is blootard netkig. klein uh, kleindosisse is dit amusant en skaarloos, maar hy moet hulle absolute konsekwentheid bewys dat hy bedoel wat hy sê. Met ander woorde, hy moet een woordshond leer uh, om hy te respecteer. Potentiële achterdog ten oor vreemdelinge eh, uh, is een eigenskap wat partij van hulle het, nou sommige woordwonde is vriendelik, of ten minste beleefd met amal, terwijl ander achterdochtig is en vervreemdelingen soms selfs snipperig. Jy moet van jongs af een woordwond socialiseer, so dat gewoond kan raak aan mense. As jy om leer om jou te respecteer, beteken het dat wanneer jy antisociale gedrag toont, jy vir hom nee kan sê en hy sal stop met dit wat hy doen. Potensiële skraps uit teenoor vreemde honde. Wors honde is gewoonlik baie goed met ander troeteldiere in die eh uh, in hulle eie gesin, veral met ander wors honde, maar hulle kan buitensporig teenoor vreemde honde wees. En eh uh, vanweë hulle grootte kan dit gevaarlik wees en uh, dit moet vroeg gesteld word want ek min hulle gaan tweede beste daar van afkom en hulle sal tot 'n rotweiler aanvat en uh, ja ek wil nie my heel hoop wie daai geveg gaan wen nie dit is waar u respect opleiding vrugte sal afwerk 'n worsond wat u respekteer sal doen wat u vir hom beveel om te doen wera lin sing We'll meet again We'll meet again Don't know when Don't know what far away. So will you please say hello to the folks that I know. Tell them I won't again don't know where don't know what we'll meet again en ek denk sy het saam met klomp random soldaten daar gesing so uh, as die harmonie so, nie so goed was nie, is nie haar skuld nie en weet sy sy mooi sy is die uh, liefling van die soldaten in die tweede wereld oorlog gewees helftraining, dit wil sê om om uh, te leer om buitenkant te gaan Die uh, gedragskonsultant plaas die worshond op die top 20 lijst van hard to uh, onder. Die Deerlopende opleiding in kratte is verplichtend. Een hoentje, het meen een jong hond van uh, een worshondje, uh, uh, moet een hoentje deurhee wat uitloop op een onderdakpoikie gebied en uh, wat dit kan baie nuttig wees om een worshond te reet om buiten te gaan. Wanneer dit hierin lees meer oor die helse training van iworsee. Potensiële gesondheidsprobleme. Baie worsonne lees 'n uh, goeie lang lewe, maar daar rys 'n uit elke vier worsonne, dis soos ek net al genoem het, raak verlam en uh, van van uh, die werwel verwant wereld verwante siektes in die middeljare. Hulle het een lang rug, is nie uh, eindelijk gemisvorm nie, die werwels is net gerek tot by die breekpunt en is genetisch zwak. Je word so ontspeel miskien een minuut gelukkig en kan die volgende minuut uh, nie beweeg nie. Sonder onmiddelike binnen enkele ure operaties kan hy levenslang verlam wees. Ek krimp in een as ek sien hoe eienaars hulle worshonde uh, op hulle achterpoot te laat rond en op en af soos moet een pogo stiek of om uh, op en af by die trappe en, en op die meubels te spring. As jy een hond met een misvorming kies moet jy altyd zorg vir sy gezondheid. Worshonde kan ook lei aan epilepsie, Erine siektes, hart siektes, jukerige vel en meer. Lees meer oor die Dutch hond, elf, wat die, die ander kwalus al uitwees. Die verzorging, die langhaarige woorzonde moet geborsel en gefijn kan word om, uh, mat, uh, om matte en tangles te voorkom. En een bykie afwerking uh, en dan die wirehead woorzonde moet gereeld geknip word. Storting en doggyreek Al drie die worshonde, Jesse,werp, svoer ek min dat hulle hare die hele wêreld vol. Die Draadhare is uh, minder eh uh, geneig as die ander twee om uh, eh uh, werpen te doen en eh uh, ja, en nou selfs die Draadhaar hondels is nie hypo hulle geen Uh, nou, hypoallergeen meen dat uh, gewone kraak kinders uh, is kinders allergies nou hier, hier sê hulle die draad haar honde is nie hypoallergeen nie gladeworshonde kan een effense honde reek he Ek meen, dit is een hond, het lyk soos een hond, hy ryk soos een hond hy is seker maar hond ja. uh, kom ons luister eerst na gauw na nou, uh, Laureke Raag en sy syng die gang. In die donker gang is een wat skyn, maar die vlam is delikaat en fijn en ek Lente duid Op my boomse plaas Onder elektriciteit My tannies My kind, my kind Die liefde en die moortes blind Van my liefse dan lente duid Was daar wel Jawel, ek bieke elektriciteit, diep in die donker gang, het ek na iets verlang. Ek het die wind hoersing, lente sal liefde bring. Ek het die dag hoorkwijn, dis net die son wat nou verdwijn. En soos die aarde draai, sal die haan weer kraai. Donker gang is een van de wet kronje en de laurij, en die perse ooit moe gelijk, van die strewe na vrede is een eindeloze strijd. Laat een antwoord die nacht soos dag, soos die storm pars met al sy kracht, En ek het in die gang weggekruid, Want ek was so bang vir die elektriciteit, Diep in die donker gang het ek na iets verlang, ek het die wind sing, lente sal liefde bring, ek het die dag hoor kwij, dis nie die son wat nou verdwijn, en soos die aarde draai, sal die weer kraai. En dit kan soos het in die donker nacht verdwijn. Diep in die donker gang, het ek na iets verlang. Ek het die wind hoorsang, lente sal liefde bring. Ek het die dag hoorkwijn, dis nou die zon wat nou verdwijn. En soos die aarde draai, sal die weer kraai. gang, soos gesing dier Laurike Raug. Nou ja, ons beweeg na die einde, toe ek wil net weer een paar dinge, re -iterite. dis een mooi woord, ek wil in Engels gebruik, en nou maak ek sommer anglicisme van hom, ek re-itereer, is geneigd tot wervel omdat hulle lang rug het, en hierdie hond is dus nie een goeie kese vir iemand met baie trappies in hulle huis nie, om een woordshondse rug verder te beskerm, moet die hond nie toegelaat word, om op en van mebels te spring nie, en vooral, sy gewig moet in toom gehou word. Ek raal daaien, sy gewig moet in toom gehou word. Die glarebedekkingsoinkie benodig min versorging van die jas, behalwe, dat het af en toe geborsel moet word. Voor die langjasverscheidenheid word uh, dagelikse borsel en kam aanbeveel. Die draadjasborsel moet ten minste twee keer per jaar gestroop word. Die ras van, uh, word as gemiddelde stal beskou. Jou wiener of dan dagroend, dashoend, is, of dan, uh, ja, jou borsel, het is baie speciale ras. En, Het is belangrik vir jou om seker te maak dat jy bevoegd is om een van hulle aan te hou, voor jou om aanneem. Julle sal albei baie plesier uit die vernootskap put. Ek bedank julle vir die saamluister en ons vertrou dat jy na deze evorsie so bykie beter verstaan of dat jy finaal besluit kon neem of jy die hond moet aanneem of nie, is hy vir jou bedoel of nie. En ek dink uh, volgende week sal ons dan seker aangaan na die jokie. Uh, dit is ook een baie populäre ras. Nou, om vandag sy program af te sluit, speel ek uit met Fiona Ennis. En sy syng vir ons, A rose has to die. Tot volgende week, lekker week en lekker na week. Bye.